Nur die große Tanne im Park vor der Zentrale der Fellfreunde leuchtete grün. Ryder und die Hunde hatten nämlich den ganzen Schnee entfernt, damit sie den Baum besonders schön schmücken konnten. Die alten Tennisbälle sind schöne Weihnachtsbaumkugeln. Genau, nicht verschwenden, wiederverwenden. Dann leg mal los. Rocky rollte den nächsten bunten Tennisball auf ein kleines Katapult und Chase drückte mit der Pfote auf einen Hebel. Der Ball sauste durch die Luft und landete zwischen den Zweigen des Tannenbaumes. Super Schuss! Ich liebe Weihnachten und ich freue mich so auf den Weihnachtsmann. Wir müssen nicht mehr lange warten. Schmücken wir den Baum zu Ende. Jetzt kam auch Ryder aus der Zentrale. Ich habe das Popcorn. Oh, Popcorn für Heiligabend? Lecker! Hey, das ist doch nicht zum Naschen. Damit schmücke ich den Baum. Na gut, Popcorn riechen ist schon lecker, aber noch lieber würde ich es vernaschen. Einen echten Tannenbaum zu schmücken war eine tolle Idee, aber er ist so riesengroß. Haben wir genug zum Schmücken da? Keine Sorge, Masche, Ich habe in meiner Hundehütte noch ein paar Lichterketten. Ich hol sie. Rocky, der kleine Mischling, flitzte los, während Schäferhund Chase, Sky, Suma und die anderen weiter den Baum schmückten. Mit Kugeln und bunten Zuckerstangen und Popcornketten und Schneemännern. Doch, dann gab es ein kleines Problem. Also höher komme ich nicht. Wie sollen wir etwas an die Zweige ganz oben hängen? Chase reckte und streckte sich, so weit er konnte. Kein Problem. Marshall sauste zu den Garagen und kam gleich darauf in seinem roten Feuerwehrauto zurück. Oh, mit meiner Leiter. Natürlich. Die Leiter reichte hoch hinauf bis zur Spitze des Tannenbaumes. Und dann war auch Rocky wieder da und zerrte einen großen Sack hinter sich her. Die Lichterketten, jetzt können wir schmücken. Ja! Ja! Uh -oh. Fangen wir an! Schmück den Baum mit bunten Kugeln. Falalalala, buff, -la -la, buff, buff. Hunde, Katzen und auch Kinder. Falalalala, buff, -la -la, buff, buff. Freut euch auf das Fest jetzt wieder. Falalalala. -la -la -la. Und endlich war der Baum fertig. Fellfreunde, sieht sehr hübsch aus, unser selbstgemachter Weihnachtsbaumschmuck. Hm, irgendwas fehlt noch. Was? Der Stern! Auf die Spitze gehört ein Stern. Das mache ich! Flügel! Sky machte die kleinen Flügel startklar, die sie auf dem Rücken trug. Ja, ich bin der Flughund! Schnappte sich den goldenen Stern flog hinauf und befestigte ihn ganz oben auf der Spitze des Weihnachtsbaumes. Das, das, das hast du toll. gut gemacht. Jetzt wird uns der Weihnachtsmann ganz bestimmt finden. Und ganz viele Geschenke mitbringen. Ja, das wird das beste Weihnachten überhaupt. Eines hatten sich die Fellfreunde nämlich fest vorgenommen. In diesem Jahr würden sie den Weihnachtsmann mit eigenen Augen sehen, wenn er auf seinem Schlitten angeflogen kam. Ganz bestimmt. Als es dunkel geworden war, versammelten sich alle aufgeregt in der Einsatzzentrale vor dem großen Bildschirm. Siehst du ihn? Ja, kommt er. Siehst du ihn schon? Hm, er ist auf jeden Fall auf dem Weg. Ich habe ihn auf seinem Flug um die Welt verfolgt. Oh oh, seht mal die Wolken. Ja, das wird ein richtig schlimmer Schneesturm. Und der Weihnachtsmann fliegt direkt hinein. Und der Schneesturm zieht zu uns. Direkt in die Abenteuerbucht. Der arme Weihnachtsmann. Keine Angst, wenn jemand durch einen Schneesturm fliegen kann, dann der Weihnachtsmann. Habt ihr die Plätzchen rausgelegt und die Möhren für die Rentiere? Ja, aber... Ich habe ein paar von den Plätzchen probiert. Und ich, ich habe beim Probieren geholfen. Und auf einmal waren gar keine Plätzchen mehr da. Also holen wir neue. Gut, und danach gehen wir schlafen, dann kann der Weihnachtsmann kommen. Wenn der Schneesturm nicht früher da ist. Suma und Rubble legten besonders viele Kekse auf einen Teller und stellten ihn neben die Mohrrüben. Die Plätzchen riechen wirklich lecker. Heiligabend ist so schön Es ist Zeit ins Bett zu gehen Ihr müsst eingeschlafen sein, bevor der Weihnachtsmann kommt Aber wir wollen den Weihnachtsmann sehen Ja, ich werde die ganze Nacht wach bleiben, um ihn kennenzulernen Ja, ich auch Ich glaube nicht, dass ihr den Weihnachtsmann sehen werdet Ich versuche das jedes Jahr und schlafe immer ein, bevor er kommt Wir schaffen das Ja, wir bleiben alle zusammen wach Ja, ja! So leicht war das aber nicht Nacheinander fielen allen die Augen zu. Nur Marshall hielt sich noch mühsam wach. Suma, nicht einschlafen. Wir wollen doch den Weihnachtsmann sehen. Was denn? Ich bin hellwach. Von wegen. Alle schlafen, bloß ich. Doch dann war auch Marshall eingeschlafen. Draußen nahm der Wind zu. Immer dichtere Schneeflocken wirbelten durch die Luft. Als ein Schlitten angeflogen kam der von acht Rentieren gezogen wurde. Der Wind war so stark, dass der Schlitten hin und her schwankte und ein Geschenkesack nach dem anderen heraus und hinab auf den Boden fiel. Oh, oh, oh, nicht die Geschenke! Der Weihnachtsmann, der den Schlitten lenkte, umfasste die Zügel fester. Geschenke. Das wird eine Landung. Der Schlitten flog so dicht an einem Hausdach vorbei, dass sich ein Teil aus der Seite löste. Auch das noch, der Weihnachtsstern. Sofort verlor der Schlitten an Höhe. Ohne den Weihnachtsstern konnten die Rentiere nämlich nicht fliegen. Vorsicht, Donner. Pass auf. Aber da war der Schlitten samt Weihnachtsmann auch schon im Schnee gelandet und die Rentiere stürmten verstört davon. Komm zurück. Doch die Tiere waren bereits in dem dichten Wald verschwunden. In der Einsatzzentrale der Fellfreunde war noch Licht. Ryder stand immer noch vor dem großen Bildschirm und hatte alles mit angesehen. Oh nein! Moment, wo ist der Weihnachtsmann hin? Wer kann das sein? Hallo? Ho, ho, ho. Hallo Ryder, hier ist der Weihnachtsmann. Wie bitte? Der Weihnachtsmann? Du rufst mich an? Ich bin ein bisschen in Schwierigkeiten. Schuld ist ein schlimmer Schneesturm. Mein Schlitten ist abgestürzt, ich habe die Geschenke verloren und meine Rentiere sind weg. Aber das Schlimmste ist, ich habe den Zauberweihnachtsstern verloren. Den Zauberweihnachtsstern? Ja, der Zauber des Sterns lässt den Schlitten und die Rentiere fliegen. Ohne ihn werde ich nie mit dem Verteilen der Geschenke fertig. Weihnachten fällt aus. Hm. Darum möchte ich die Helfer auf vier Pfoten bitten, Weihnachten zu retten. Du möchtest, dass wir Weihnachten retten? Hm, ich war eigentlich der Meinung, dass kein Einsatz zu groß sei und keine Pfote zu klein. Genau so ist es, die Hunde und ich werden alles tun, um Weihnachten zu retten. Wir sind gleich da. Die Fellfreunde schliefen tief und fest, als die Chips an ihren Halsbändern anfingen zu blinken. Paw Patrol zur Zentrale. Wie bitte? Um diese Zeit? Es war doch mitten in der Nacht. Marshall und Rubble wurden am langsamsten wach. Die beiden rannten den anderen hinterher, die bereits auf dem Weg zum gläsernen Fahrstuhl waren. Und dann schnarchte Rubble einfach weiter. Der Fahrstuhl setzte sich in Bewegung hinauf in die Einsatzzentrale, die sich ganz oben befand. Und unterwegs schlüpften die Fellfreunde in ihre Anzüge, setzten sich die Helme und natürlich die Rucksäcke auf, die alles enthielten, was sie vielleicht brauchen würden. Aber sie waren alle wirklich noch sehr müde. Die Helfer auf vier Pfoten oh, oh. sind bereit, Ryder. Ein Notfall heute? Am Heiligabend? Oh, wie schade. Der schönste Tag des Jahres ist verdorben. Nicht nur für uns Fellfreunde. Wenn uns nichts einfällt, ist Weihnachten vielleicht für alle verdorben. Was sagte Ryder da? Alle starrten auf den großen Bildschirm. Der Schlitten vom Weihnachtsmann ist leider abgestürzt. Und der Weihnachtsmann? Ihnen geht es gut, aber die Säcke mit den Geschenken sind vom Schlitten gefallen. Alle Geschenke? Das ist echt schlimm. Was viel schlimmer ist, er hat seinen Zauberstern verloren. Und die Rentiere und der Schlitten können ohne den Zauberweihnachtsstern nicht fliegen. Und der Weihnachtsmann kann den Kindern nicht ihre Geschenke bringen und den Hunden auch nicht. Wo ist der Weihnachtsmann? Er sucht den Stern und er hat die Helfer auf vier Pfoten gebeten, Weihnachten zu retten. Ja! ja! Wir retten Weihnachten! Rubble, du musst mit deinem Bagger den Schlitten freischaufeln. Rubble ist der Retter. Rocky, du hebst den Schlitten mit deinem Gabelstapler hoch. Und wir brauchen noch Teile für die Reparatur. Nicht verschwenden, wiederverwenden. <lacht> Sky, Zuma und Marshall, ihr sucht mit dem Hubschrauber, dem Luftkissenboot und dem Feuerwehrauto nach den verlorenen Weihnachtsgeschenken. Yippie! Ich bin der Flughund. Ab ins Wasser. Marshall nachts. Chase, du treibst die Rentiere zusammen und fängst sie mit dem Netz ein. Das ist ein Fall für Chase. Alles klar, die Helfer auf vier Pfoten legen los. So einen Auftrag hatten sie wirklich noch nie gehabt. Schon war Ryder an der Stange und ließ sich an ihr hinunter ins Erdgeschoss. Direkt zu seinem roten Quad, das nicht nur an Land, sondern auch auf dem Wasser fahren konnte. Rip, rip, rip. Die Fellfreunde rutschten unterdessen einer nach dem anderen die große Rutsche hinunter, die sie bis zu ihren Fahrzeugen brachte. Erst kam Chase, gefolgt von Marshall, Rocky, Rubble, Zuma und Sky. Im Nu waren alle startklar. Der Weihnachtsmann hatte Ryder genau beschrieben, wo der Schlitten abgestürzt war. Und deshalb wussten die Freunde auch genau, wo sie ihn finden würden. Hintereinander rasten sie über die Brücke, durch die kleine Stadt und dann auf der Landstraße Richtung Wald. Ryder war der Erste, der etwas entdeckte. Da, im Schnee. Das war doch eine Kufe. Er, Rocky und Rubble hielten an, während die anderen weiterfuhren. Der Schlitten vom Weihnachtsmann. Ich kann es nicht glauben. Rubble, du gräbst den Schlitten aus und dann hebt Rocky ihn hoch, damit wir sehen können, was kaputt gegangen ist. Alles klar, Ryder. Wird gemacht. Und beeilt euch, sonst muss Weihnachten in diesem Jahr ausfallen. Ich hole mein Auto. Schaufel. Woof. Ich grab jetzt den Schlitten aus. Mit Hilfe der kleinen Schaufel, die Rubble auf dem Rücken trug, war der Schlitten im Nu frei. Das hast du gut gemacht, Rocky. Du bist dran. Heb ihn hoch. Rockys Recycling-Lkw wurde zum Gabelstapler und mit seiner Hilfe hob der kleine Mischling den Schlitten so weit an, dass Ryder darunter schauen konnte. Sehr gut, so sehen wir was. Durch den Unfall ist eine von den Kufen abgebrochen. Rubble schnüffelte bereits im Schnee herum. Gefunden! <lacht> Die kleine Bulldogge zog die Kufe aus dem Schnee und brachte sie zu Ryder, der sie genau untersuchte. Die können wir nicht mehr verwenden. Wir müssen was anderes nehmen. Sieh doch mal nach, ob du was findest. Hm. Und was fehlt da vorne? Da war eine gezackte Vertiefung an der Seite. Wahrscheinlich der Zauberweihnachtsstern. Der Sturm wird wieder stärker. Lasst uns das schnell reparieren. Die drei machten sich an die Arbeit. Sky flog unterdessen mit ihrem Hubschrauber über den Wald und suchte die Gegend ab. Einen Sack habe ich gefunden. Der ist bestimmt vom Weihnachtsmann. Könnt ihr ihn abholen? Sie richtete einen großen Scheinwerfer auf die Stelle, damit die anderen wussten, wo sie suchen sollten. Chase in seinem Polizei und Marshall in seinem Feuerwehrauto waren ganz in der Nähe. Mach ich Sky! Oh nein, das macht Marshall! Nicht, wenn ich vor dir da bin. Beide rasten so schnell los, dass die Schneeflocken nur so herumwirbelten. Aber Marshall war ein kleines bisschen näher dran. Ich war schneller! Leiter hoch! Er fuhr die lange Feuerwehrleiter aus, denn der Sack hing in einer Baumspitze fest. Dann kletterte Marshall hinauf oh. und streckte die Pfoten aus. Oh. Er zog und drückte und zerrte, bis der Sack sich löste und zu Boden fiel. Aber Chase reagierte sofort. Netz. Gerade noch rechtzeitig gelang es Chase, den Sack mit dem Netz aufzufangen. Geschenke gerettet. Und leider nicht. Entschuldige, Marshall. Nichts passiert. Den Geschenken auch nicht. Suchen wir die anderen. Marshall schüttelte den Schnee ab. Und dann waren sie auch schon wieder unterwegs. Schließlich hatte der Weihnachtsmann noch mehr Säcke verloren. Ryder, Rubble und Rocky waren immer noch dabei, den Schlitten zu reparieren, obwohl eine der Kufen komplett zerbrochen war. Aber Rocky hatte in seinem LKW Ersatz gefunden. Ich wusste, dass wir die alten Skier noch mal gebrauchen können. Super, Rocky, die passen perfekt. Der Schlitten war noch nicht wieder heil, als Suma, Chase und Marshall mit jeder Menge Geschenkesäcke angesaust kamen und auch Sky mit ihrem Hubschrauber landete. Guck mal, Ryder. Die vielen Geschenke, die wir gefunden haben, das ist wie Weihnachten. <lacht> Aber es ist doch Weihnachten. Das stimmt. Zum Glück stehen überall die Namen drauf. Es gibt viele Geschenke zu verteilen. Das stimmt. Sky und Marshall, ihr werft die Geschenke durch die Kamine. Suma, du bringst die Geschenke auf die Robbeninsel. Beeilt euch. So schnell, wie wir können. <lacht> und auch Chase bekam eine weitere Aufgabe. Chase, du suchst nach den Rentieren. Das ist ein Fall für Chase. Der Polizeihund hatte von allen die beste Nase und nahm sofort die Fährte auf. Sie sind da lang. Er schnüffelte weiter. Nein, doch nicht. Sie sind da lang. Oder doch nicht. Hä? Wie viele sind es nochmal? Acht. Oh, das sind viele Rentiere. Chase gab sich große Mühe und hatte schon bald etwas entdeckt, was ihm weiter half. Spuren. Schnell lief er den Spuren hinterher. Hä? Mit Erfolg. Nummer eins. Nein, so heißt kein Rentier. Moment, äh, Blitz? Nein, wohl nicht. Das Rentier lief weg. Aber Chase blieb dicht hinter ihm. Komet, äh, komm her, Donna. Cupid, Dasher, Francer. Das Rentier blieb stehen. Ja! Du bist Francer. Der Weihnachtsmann sollte euch Namensschilder umhängen. Jetzt fehlten nur noch sieben. Sky lenkte ihren Hubschrauber unterdessen über den ersten Schornstein und ließ ein bunt verpacktes Geschenk fallen. Falltreffer! Es war für Kati eine gute Freundin der Fellfreunde, und fiel direkt Katzi vor die Pfoten, die sich sofort über die große Schleife hermachte. Der Wind nahm weiter zu und dicke, schwarze Wolken verdunkelten den Mond. Oh, noch mehr Schnee? Der Sturm wird immer stärker. Hoffentlich findet der Weihnachtsmann bald den Weihnachtsstern. Aber erst einmal mussten sie die ganzen Geschenke verteilen. Sonst würde Weihnachten auf jeden Fall ausfallen. Marshall war ganz bei der Sache. Für die Bürgermeisterin. Also, dann mal los. Mit Geschenkesack sprang er in den Schornstein. Ah! und kam oh. ziemlich unsanft auf. Aua, wie macht der Weihnachtsmann das bloß? Dann zerrte er den Sack zum Weihnachtsbaum hinüber und zog gerade ein Geschenk heraus, als ein weißes Huhn angeflattert kam. Oh, Henrietta, Shh, nicht die Bürgermeisterin wecken. Sieh mal, hier ist auch ein Geschenk für dich. Lecker, ein Maiskolben. Henrietta begann sofort zu picken. Weihnachten. Oh. Marshall verschwand wieder durch den Schornstein. Ryder, Rocky und Rubble zogen die letzte Schraube an. Fertig! Alles repariert. Jetzt fehlt nur noch der Weihnachtsstern. Ohne den Stern kann der Schlitten nicht fliegen. Hoffentlich hat er ihn gefunden. Ryder griff nach seinem Handy. Oh, oh. Hallo? Hallo Weihnachtsmann, hier ist Ryder. Gute Nachrichten. Wir haben den Schlitten repariert ja. und die Geschenke ja. sind fast verteilt. Das ist ja fantastisch. Hoho, damit steht ihr für immer auf der Liste der Guten. Aber den Zauberweihnachtsstern habe ich leider immer noch nicht gefunden. Und wenn ich ihn überhaupt nicht wiederfinde, fällt Weihnachten aus. Das durfte nicht sein. Oh oh, wenn er den Stern nicht findet, dann werden morgen ganz viele Kinder traurig unter dem Weihnachtsbaum sitzen. Und Hunde auch. Hm. Moment, ich habe eine Idee. Ryder schaltete noch einmal sein Handy ein und verband es mit dem großen Bildschirm in der Zentrale. Eigentlich müssten wir hier doch sehen, wo der Stern abgefallen ist. Passt auf. Wenn ich das Bild vergrößere, sehen wir vielleicht, wo der Stern... Ja, da war er. Der Stern ist auf Yumis Bauernhof gelandet. Auf geht's. Die drei sausten los. Es war keine Zeit zu verlieren. Auch Suma in seinem Luftkissenboot beeilte sich. Die Robbeninsel war zwar nicht weit weg, aber der Wind wurde immer heftiger und die Wellen immer höher. Hoffentlich schaffe ich es vor dem Schneesturm um zu Käpt'n Tollpatsch. Der Leuchtturm auf der Robbeninsel wies Suma den Weg. Doch plötzlich tauchte ein dunkler Schatten aus dem Wasser auf. Was? Ah. Das war doch Walli. Suma fuhr um das Walross herum. Aber schon bald versperrte es ihm zum zweiten Mal den Weg. Ah. Walli, ich muss zur Insel, bevor der Schneesturm kommt. Aber Walli wollte Suma einfach nicht vorbeilassen. Bitte, Wali, ich muss die Geschenke dahin bringen. Na, um die ging es ja auch. Ach so, ich verstehe. Warte mal. Suma kramte in den Geschenkesack und warf Walli einen Fisch zu. Fröhliche Weihnachten. Jetzt war Walli zufrieden und ließ Suma vorbei. Ryder, Rocky und Rubble suchten unterdessen auf dem Hof von Bäuerin Yumi nach dem Weihnachtsstern. Er muss doch hier irgendwo runtergekommen sein. Also hier ist er nicht. Vielleicht weiß Kulinda etwas. Wo ist sie? Sie ist da oben. Aber seit wann konnte Kulinda denn fliegen? Sie hat den Stern und sie fliegt durch die Luft wie ein Rentier. Und wie sollen wir sie jetzt wieder runterkriegen, hä? Na, ganz einfach. Kulinda! Frisches Heu, komm und hol's dir! Da ja. konnte Kulinda nicht widerstehen. Im Nu landete sie neben Ryder und schnappte sich das Heu. Und an ihrem Fell blinkte der Weihnachtsstern. Ich schnapp ihn mir. Reifer! Schon hatte Rocky den Stern erwischt. Gut gemacht, Rocky. Wir haben es geschafft. Ich rufe gleich an. Hoffentlich ist es nicht zu spät, um Weihnachten zu retten. Sie brachten Kulinda in den Stall zurück und dann griff Ryder nach seinem Handy. Wir haben den Stern gefunden. Er ist in Sicherheit. Ho, ho, ho. Ich wusste, dass du und die Fellfreunde es schafft. Wir treffen uns beim Schlitten. Bis gleich Weihnachtsmann. Bis gleich Ryder. Er macht sich auf den Weg. Wir treffen den Weihnachtsmann. Das, das ist total cool. Wo ist Chase? Der Weihnachtsmann braucht die Rentiere. Das wusste Chase und er tat wirklich sein Bestes. Wuh, wuh, wuh. Nicht da lang, hier lang. Nein, warte, komm zurück. Aber die Rentiere machten, was sie wollten. Es ist Weihnachten, spielen könnt ihr ein andermal. So ist es gut. Oh nein, nicht schon wieder. Megafon, wuh. Irgendwie musste Chase die Rentiere unter Kontrolle bringen. Rentiere hergehört. So ist es gut. Und jetzt machen wir uns auf zum Weihnachtsmannschlitten. Endlich hörten die Acht auf ihn und liefen los. Dieses Mal in die richtige Richtung. Jetzt wird alles gut. Wartet auf mich! Wartet! Wenig später trafen sich alle am Schlitten. Die Rentiere, die Fellfreunde, Ryder und der Weihnachtsmann. Hatten sie es geschafft? War Weihnachten gerettet? Ja, ich habe es geschafft, meinen Schlitten zu reparieren. Ja, wir müssen nur noch den dran machen. Hoffentlich funktioniert er noch. Ryder streckte dem Weihnachtsmann den Stern entgegen. <lacht> mein Zauberstern! Und der befestigte ihn am Schlitten, vor dem er bereits die Rentiere gespannt hatte. Ein goldenes magisches Licht tanzte in der Luft. Ryder, ich weiß nicht, wie ich euch danken soll. Ich hab schon gedacht, dass Weihnachten zum allerersten Mal ausfällt, aber du und die Hunde, ihr habt es gerettet. Haben wir doch gern gemacht. Hilfe holen ist ganz leicht, ein Ho ho ho reicht. Ho, ho, das merke ich mir ganz bestimmt. Jetzt verstauten die Fellfreunde die Geschenkesäcke auf dem Schlitten. Oh yeah! <lacht> Der Schlitten ist so schön. Ich wollte immer schon mal in ihm sitzen. Ich auch. Vorwärts, Komet und Cupid. Vorwärts, Donner und Blitz. Dann saust mal alle los. Wieder zuckte das magische Licht. Und dann erhoben sich die Rentiere mit dem Schlitten in die Luft. Oh, oh, oh. Die Rentiere lieben es einfach, loszufliegen. Und die Fellfreunde konnten ihr Glück kaum fassen. Ja. Der Weihnachtsschlitten flog eine Kurve nach der anderen ja! und Sky griff nach den Zügeln. Aber die Rentiere taten, was sie wollten und flogen übermütig auf und ab. Wie fliegt man mit dem Ding? Juhu! Das war bin <lacht> Nicht so wild! Wir fliegen mit dem Schlitten vom Weihnachtsmann! Der pfiff die Rentiere jetzt aber zurück. Es wurde Zeit für die Landung. Oh! Glücklich sprangen die Fellfreunde aus dem Schlitten und machten Platz für den Weihnachtsmann. Ich glaube, ihr hattet sehr viel Spaß. Aber jetzt muss ich los, sonst warten die Kinder vergebens auf ihre Geschenke. Dann saust man alle los. Ho, ho, ho, ho. Fröhliche Weihnachten, Weihnachtsmann. Fröhliche Weihnachten, Paw Patrol. Und vielen Dank. Dann verschwand der Weihnachtsmann zwischen den funkelnden Sternen. Glücklich machten sich Ryder und die Fellfreunde auf den Heimweg. Doch als sie an ihrem geschmückten Weihnachtsbaum vor der Zentrale ankamen, trauten sie ihren Augen nicht. Da lag ja gar nichts unter den Zweigen. Kein einziges Päckchen. Der Weihnachtsmann hat es nicht geschafft, unsere Geschenke zu bringen. Geschenke? Wer braucht Geschenke? Wir haben so viel erlebt. Ja, ich habe den Weihnachtsmann Schlitten gelenkt. Genau, und wir haben den Weihnachtsmann kennengelernt. Und wir haben Weihnachten gerettet für die ganze Welt. Das ist das beste Weihnachten überhaupt. <lacht> Ihr seid die allerbesten Rettungshunde und jetzt gehen wir wieder ins Bett. Es ist schon fast Weihnachtsmorgen. <lacht> ja. Alle waren so müde, dass sie sofort tief und fest einschliefen, bis ein Sonnenstrahl sie am nächsten Morgen weckte. Sofort waren die Fellfreunde auf den Pfoten und liefen mit Ryder hinaus, obwohl der gern noch ein bisschen länger geschlafen hätte. Heute ist Weihnachten, hast du das vergessen? Doch als sie bei ihrem geschmückten Weihnachtsbaum ankamen, erwartete sie eine große Überraschung. Was lag denn da? Jetzt seht doch mal, der Weihnachtsmann war da, er hat uns doch nicht vergessen. Dürfen wir die Geschenke <lacht> auspacken? Ja! <lacht> halt, wartet mal, erst Ryder. Ja, Ryder ja. zuerst. Was ja, das ihr ist doch denn wohl klar. Sky schob ein Päckchen zu Ryder hinüber, der es gespannt auswickelte. Das haben wir für dich ausgesucht. Ein dicker Knochen kam zum Vorschein. <lacht> So einen habe ich mir gewünscht. Mm, der er schmeckt bestimmt gut. gut. Über den hätte ich mich auch gefreut. Der mm. riecht wirklich lecker. Wisst ihr was, Fellfreunde? Ich schenke ihn euch. Fröhliche Weihnachten. Fröhliche Weihnachten, Fellfreunde. Fröhliche Weihnachten. Ja. Ja. Ja. <lacht> <lacht>